Він відчув, як чекає дружина. Було літо, і вони пішли купатись. Вона поглядала час від часу Саві просто в лице, не боячись, що її не люблять, і говорила, «Я весь час була зайнята роботою, і не було коли купатись. Надвечір на річку не хотіла йти сама. А як давно я не купалась?» Він обнімав її. Ось вони йшли надвечір купатись на річку. Шалюпались і бурюкались у ласкавій воді, торкався руками її тіла, а краплини веселками розбризкувались на призахідному сонці. Потім милили і терли одне одному спину. На городі в її батьків був не то курінь, не то альтанка, і вони там спали. Першу ніч у суботу вона спала в хаті, а на другу з суботи на неділю не захотіла йти в хату, а залишилася з ним. Байдуже, що там думають батьки. Батьки сподівалися, що все буде гаразд. Вони знали про життя з власного досвіду. Савина баба отримує пенсії за колгосп 12 карбованців та має свою присадибну ділянку. Якраз там на всіх трьох картоплі різного овочу наростає. І жінка вже була щаслива бо її живіт став округлюватись і тужавіти. Не те, щоб вони весь час сміялися в голос, як на віжені. Вони говорили, не підвищуючи голосу в теплій хаті. Розказував він їй, що от на роботі той тому сказав щось смішне чи гірке. А вона розказувала, як заходила туди і сказала те. Часом починали мріяти. Майже завжди вона починала перша що коли закінчить вчитись, то теж матиме сто карбованців, І вони не будуть більше купляти нічого-нічого, окрім їжі. І будуть складати гроші на хату. Спершу він зупиняв її, а потім подумав, що хай хоч помріє. Може, все це буде не так швидко. А то виходить, що він їй помріяти не дає. Починали говорити, «Яка в них буде хата? І скільки дітей?» А вона все нове щось придумувала. Аж він лякався і казав, «Буде, вистачить, не говори!» Він боявся, що все оце, що його вони тільки нагородили, не прицінюючись, потребує того, щоб спершу на половину, а потім і зовсім продатись за брехню. А гроші – це державна власність. І вони робляться в Москві, щоб, як мати, треба бути трошки вправнішим, повороткішим за інших, не мати совісті. Десь за тим, що столиця не в Києві, а в Москві, приховувалась велика всенародна несправедливість, яку майже ніхто не міг назвати вголос. Але ця фальш існувала. І виходило, що коли йдеш на наперекір власній совісті, Сьогоднішня держава дає хліб і до хліба, а совість це ж основа, стержень, на якому живе людська спільнота. Свій лейтенант КДБ, цинічний чоловік, знаряддям якого є державне насильство, хоче побудувати комунізм на підлоті і філістерстві. Він хоче навчити Саву великого обов'язку. Сава зрозумів, що Директор видавництва хоче від нього заяви про добровільне звільнення з роботи. І пообіцяв її написати. Пішов після роботи до кафе і хвалився знайомим хлопцем, що от його знову вигонять. Хлопці, хоча ні один потяжчої роботи немає, всі раніше вчились в університеті. Їх теж звідусіль, женуть в три шия. Зачароване коло. Почали хлопці радити раяти. Колись у школі вчителі пояснювали, як там капіталісти робітників переслідують. Один вигонить з роботи, а інший не приймає, щоб не баламутив. А як того самого директора видавництва у нас звільнять та ще й хлібну книжку заберуть, то це для нього гірше тюрми. В нього жінка, діти... Розбитий переїданням шлунок і лінощі. Він до верстата чи до лопати не хоче. а і як не хоче!» Хлопці погодились з тим, що Саві всучили вовчий квиток.